на чолі з самим Вовком. В українському перекладі вийшли вони в Празі в 1927 році під наголовком «Студії з української етнографії та антропології». З інших видань цієї ділянки можна назвати популярну книжку доктора Єндика, учня професора Івана Раковського «Антропологічні прикмети українського народу». «Львів, 1934 що вийшли з серії «Просвіти. Утітися, брати мої». До цих брать слід долучити цінну розвідку покійного професора Степана Смальстоцького «Розвиток поглядів на сім'ю славянських мов і їх взаємне споріднення». Друге видання «Прага, 1927 рік», яка устінює самостійний розвиток української мови Безпільності з Московською, розвідки професора Щербаківського про українське мистецтво, орнамент і будівництво і збірник «Українська культура. Львів, 1937 рік». Ці, ці, я вичислив, розумієте, найголовніші наукові розвідки, здавалося б, такі далекі від нашої теми, мали в дійсності велике значення для пізнання душі українського народу, як вона виявлялася в різних ділянках творчості і, взагалі, дій, та були поштовхом для зглиблення взагалі нашого світогляду. Завдяки їм могли появитися і спеціальні розвідки про українську духовність, як от Якима Яреме – українська духовність в її культурно-історичних виявах. 1935 рік. Чижевського – нариси з історії філософії на Україні і головні риси українського світогляду в українській культурі. Подебради 1940 рік. Професора Івана Мірчука – світогляд українського народу. Третьому ТОВІ наукового збірника Українського вільного університету Прага 1942 року. До них треба долучити листи до братів хліборобів Липинського, що недавно вийшли новим виданням у Нью-Йорку. та книгу «Призначення України» Юрія Липи «Львів» 1938, перевидано в 1953 році в Нью-Йорку видавництвом «Говерла». До тієї категорії книжок слід зачислити «Вільний народ» Бориса Ольхівського, що вийшов у видавництві «Варяг», «Варшава» в 1938 році. Велику увагу і для розуміння нашого минулого, і для розвитку нашої національної свідомості має праця професора Щербаківського «Формація української нації» що вийшла досі двома виданнями в 1937 році в Подебрадах і в 1941 році в Празі. Накладом Тищенка Зачуваємо, що автор готує третє поширене видання цієї своєї книжки. Цієї самої теми торкається і праця професора Віктора Петрова «Походження українського народу» Регенсбург 1947 і брошура доктора Лебета Формування української нації Мюнхен 1951 рік Дух нашої давнини намагається показати нам доктор Донцо у своїй книжці, що вийшла досі під цією назвою двома виданнями 1944 року у Празі Накладом Тищенка і дещо в скороченому вигляді в Регенсбурзі в 1951 році. Врешті доктор Юрій Русов у своїй книзі «Душа народу і дух нації» «Філадельфія, 1948 рік, видання Америки» пробує з'ясувати психи українського народу головно за схемою професора Щербаківського – використовуючи пам'ятки нашої піценності і літератури. Найповніші опрацювання нашої теми знайдуть читачі у відповідних відділах енциклопедії «Українознавство». Головно у відділі «Культура» в статтях Кульчицького, Мірчука, Прицака, Чижевського. Очевидні розділи –